פרק ג. מל. ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך אדוני אליו, בלבת אש מתוך הסנה, וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל.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 אל ארץ הכנעני והחיטי, והאמורי והפרזי, והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. ושמעו לקוליך, ובטה אתה וזקני ישראל, אל מלך מצרים. ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העבריים, נקרא עלינו, ועתה, נלכה דרך שלושת ימים במדבר. ונזבחה לה' אלוהינו. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. ושלחתי את ידי, והקיתי את מצרים, בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ואחריכן ישלח אתכם. ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה, כי תלכון, לא תלכו ריקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים.